Вона поколивалася на кухню і почала готувати закуску. Пляшка вже стояла на столі. Відтак вони і посиділи, поки випили пляшку вина. Галька вела себе церемонно, тобто пила одну й ту чарку, та й ту замість неї змушений був допити чоловік. Тоді Олексій узяв гітару, крізь вікно прямо до них перевішувалася сонячна стяга, освітлюючи стола пляшку та й руку Олексію, що дримбала на струнах гітари. Люнька розглядав те, що лишилося на столі. Порізана ковбаса, редиска й хліб. І на ніби завмер. Ніби опустився в глибоку криницю, прочуваючи, що з тієї криниці не зможе вийти. А Олексій у цей час заспівав тремтливим козлиним тенорком при цьому заплющивши очі, і це було так зворушливо, що галька змахнула з ока сльозу. Часом вона бувалась сентиментальна. А на плече Олексію поліз невидимий малий хлопчак, трохи більший за палець, але з буйною кучугурою. Він тримав у ручці якусь паличку, чи не олівця, і писав на білому полі Олексієвої пам'яті, Слова, що проступили червоними п'явками. Отож ті слова і считував співак, тремтячим козлиним тенурком їх проспівуючи. «Ну і співаєш ти, Альоха», сказала Галька, коли пісня закінчилася. «Признатися, я за нього і пішла через оті співи грання. Так уже щувствітельно». А тоді запитали, як там броня, і як її здоров'я, і чи не померзла в них під час приморозків картопля, і ще щось таке. Але Льонці того досить стало, щоб вистрелити з тієї глибокої криниці собою такий в білий світ. Тобто він відразу ж протверзився і спам'ятався. віч причулося, як десь поруч, наче прив'язаний на мотоску лев, загрозливо порикує пральна машина. Відтак із тієї такій криниці, а може з неба, випливло чи спустилося пласке, ніби вирізане з картону, бронене обличчя, покрите червоними плямами, ніби того картона хтось злісно обіляв червоним чорнилом. А в спині нагадав про себе і досі втоплений ніж, про якого нерозважно забув, а тепер аж запекло. «Ой, добре, що напомнили», – сказав Льонька, зводячись, «бо там броня пере, а я ж у неї в підсобниках». «Такому чоловікові, як ви, позавидувати можна!» «Ой, не то, що мій лобур», – солодко проспівала молодичка. Лобур на те її слово задоволено ошкірився і відригнув. «Та вже ж сказав, льоня пара що нада. І спеціаліст класний, і вдома вкалує. Явно коли тих дверець не знати, як помучився, а льоня раз-раз і готова. Давай зіграємо в партійку і підеш, метнувся до шухляди, доховав шахи на ходу скидаючи паса гітари. Але Льонька вже наклав на голову картуза, і голос його став такий рішуче заперечний, що Олексій аж поблід так розчарувався. Галька тим часом понесла з кімнати тарілки і порожню пляшку, при цьому виразисто прокручуючи задком. А Олексій нарешті здобувся на слово. «Та ти що, Льонь, ну одну тільки партійку!» Льонька відповів заперечно. «І для чого я цього города городив?» – спитав спантеличено. «Неділя воно Богом предназначена, щоб можна було гульнуть в шахи і отдохнуть». Льонька знову відповів заперечно, а приятель гупнув шахами об стола, аж заторохкотіли в дошці. «Закладимося, що дам мата за п'ять хвилин, сказав не менш рішуче. «Коли не дам за п'ять хвилин, катай до своєї баби». «Ну, хіба п'ять минут?» – кволо озвався Льонька. «А як не даси?» «Па літру самогравю ставлю», – сказав приятель. Галька греміла на кухні посудом і не чула цієї розмови.